Частина друга. Таємне місто. Літні мусять бути дослідниками. Томас Стерн Еліот. Чотири квартети. Розділ одинадцятий. Один. ДЕРІ старий Шкап був не єдиним таємним містом, яке спокійно існувало в місті, що Ральф Робертс завжди вважав своїм домом. Ще дитиною Ральф, який виріс у Мері Мід, де зараз розташовані різні будови Олд Кейп, відкрив для себе, що на рівні з Дері, яке належить дорослим, існує й те, що цілковито віддане в розпорядження дітей. Поряд із залізничним депом на Нейбл Стріт стояв покинутий будинок, у якому бездомні знаходили собі нічліг. Тут іноді можна було відшукати напівпорожню банку томатного супу або недопиту пляшку пива. За театром Аладін тяглася алея, де під кронами старих кленів закурювалася перша дешева сигарета, а іноді розпивалася і пляшечка вина. Над рікою схилився величезний в'яз, із якого ватаги хлопчаків і дівчаток училися пірнати. Ці таємні вулиці і стежки були поза досяжністю дорослих і, відповідно, ті нічого не знали про таємне місто. Хоча і бували винятки. Одним з них був поліцейський Алуїз Нелл, містер Нелл для молодшого покоління Дері. І лише зараз, уже наближаючись до майданчика для пікніків, Ральф подумав, що Кріс Нелл, можливо, син старого містера Нелла? Тільки навряд чи це так, тому що поліцейський, якого Ральф уперше побачив у компанії Джона Лейдекера, занадто молодий для сина старого містера Нелла. Швидше за все, онук. Ральф довідався про інше таємне місто, те, що належало старим, коли вийшов на пенсію. Але він не почував себе його рівноправним громадянином, поки не вмерла Керолайн. Те, що відкрилося йому, уявлялося потаємною географією, яка дивовижно нагадує ту, яка була відома йому в дитинстві. Виявлялося місцем, зазвичай ігнорованим світом, що квапиться на роботу або ж на гру. На узбіччі Деррі старих шкап існувало ще одне таємне місто – Деррі Проклятих. Жахливе місце, населене в основному п'яницями, жебраками й ідіотами, яких не потрібно тримати під замком. Саме на майданчику для пікніків Лафаєт Чепін познайомив Ральфа з одним із найбільш важливих своїх міркувань – про те, як перетворюєшся на справжню стару шкапу. Це міркування мало відношення до теперішнього життя. Розмова виникла, коли чоловіки щойно познайомилися. Ральф поцікавився, чим займався Фей до того, як почав приходити на майданчик для пікніків. Ну, в моєму справжньому житті я був Теслою і Столяром», – відповів Чепін, оголюючи в широкій посмішці цілі зуби. Але все закінчилося майже 10 років тому. Ральф ще подумав тоді, що вихід на пенсію подібний до укусу вампіра. Він відправляє тих, хто пережив його, в країну мертвих. І, якщо говорити відверто, це було недалеко від істини. 2 Тепер, залишивши Макговер на позаду, принаймні сподіваючись на це, Ральф пройшов попри кілька рядів дубів і кленів, що відокремлювали майданчик для пікніків від шосе. Після його ранкового візиту на майданчику зібралося близько десятка завсідників. Більшість прихопили з собою пакетики ленчем. Дві сім'ї Еберлі і Зеллі, саме розкидали колоду старих затертих карт, які зберігалися тут в дуплі Старого Дуба. Фей і Малер, що був ветеринаром, грали в шахи, непрошені порадники в парі переходили від одного гравця до іншого. В іграх і полягала роль майданчика для пікніків, як і більшості місць, що належать місту старих шкап. Але Ральф вважав, що ігри, так би мовити, лише каркас, обрамлення. Насправді люди приходили сюди, щоб переконати, хоча б тільки себе, в тому, що вони всі ще живуть хоч якимсь життям, справжнім чи іншим. Раль сів на лавку біля огорожі, бездумно водячи пальцем по порізаній поверхні. Імена, ініціали, лайки. І почав спостерігати за тим, як майже через рівні проміжки часу сідають літаки. Він розсіяно прислухався до розмов. Раз у раз згадувалося ім'я Мейлочер, Дехто з присутніх знав її, і загальна думка, здавалося, збігалася з думкою місіс Перрін. Нарешті Господь виявив свою милість і припинив її страждання. Однак в основному розмови крутилися навколо майбутнього візиту Сьюзен Дей. Як правило, старих шкап, що воліють обговорювати функціонування кишечника або серцеві напади, не дуже цікавила політика. Але навіть тут тема абортів давала єдину можливість відчути причетність до життя. «Вона вибрала невідповідне місто для свого візиту, і, що найжахливіше, навряд чи здогадується про це», мовив Малер, уважно оглядаючи шахівницю, коли Фей Чепін взяв штурмом захист його короля. «У нас постійно щось відбувається. Пам'ятаєш пожежу в Блекспот, Фею?» Фей гумкнув і вбив останнього малервого слона. «А ось я зовсім не розумію оцих платтяних вошей!» Сказала Ліза Зел, беручи зі столу газету і показуючи на фотографію перебраних пікетників біля Центру допомоги жінкам. «Невже? Вони хочуть повернути ті дні, коли жінки робили собі аборт за допомогою спиць!» «Саме цього вони й домагаються», – вступила в розмову Джорджина Еберлі. «Вони знають, жінка побоїться вмерти, вона народить дитину. Схоже, їм ніколи не спадало на думку, що іноді жінка дужче боїться народити дитину, ніж проткнути себе спицею, щоб позбутися її». «А яке відношення до всього цього має страх?» – запитав один з непрошених порадників, старий з лопатоподібним обличчям на прізвище Педерсон. «Убивство є убивство. Чи дитина всередині, чи зовні – така моя точка зору на проблему. Навіть якщо воно таке маленьке, що розгледіти його можна лише під мікроскопом, це однаково вбивство. Тому що воно стало б дитиною, якби йому дали спокій». «Гадаю, саме це робить тебе Адольфо Мейхманом щоразу, коли ти дрочиш у кулачок», – зауважив Фей і пересунув свого ферзя. Шах! Лафаєт Чепін!» – вигукнула Ліза зел. «Гратися з самим собою – зовсім інша річ», – почервонівши огризнувся Педерсон. «Невже, хіба не покарав Господь одного хлопця з Біблії за виливання семені на землю?» – запитав другий порадник. «Напевно, ви кажете про Онана!» Почувся голос позаду Ральфа. Здивувавшись, Ральф обернувся і побачив старого Дора. В руці той тримав книжку з великою цифрою 5 на м'якій обкладинці. «Звідки ж ти взявся?» – подумав Ральф. Він міг присягнутися, що хвилину назад там іще нікого не було. «Онан, Шманан, мовив Педерсон. «Сперма не те саме, що дитина!» «Невже?» – награно здивувався Фей. «Чому тоді католицька церква забороняє користуватися презервативами? Поясни мені». «Це ж просто неудство», – сказав Педерсон. І якщо ти не розумієш, то я спробую. Але онана покарали не за мастурбацію Високим, пронизливим старечим голосом мовив Доренс Він був покараний за відмову запліднити дружину свого померлого брата, щоб продовжити його насіння А Лен Гінсберг написав цілу поему Заткнися, старий дурню Пискнув Педерсен, метнувши розлютований погляд на Фея Чепіна і якщо не бачиш різниці між чоловіком, що грається своєю плоттю і жінкою, що викидає в туалет дитину, яку Господь помістив у її лоно, виходить, ти такий же дурень, як і він. О, гідна розмова, зауважила Ліза зел, однак, судячи з тону, їй було радше цікаво, ніж неприємно. Глянувши поверх її плеча, Ральф побачив, що в огорожі бракує декількох планок, швидше за все відірваних підлітками, які окуповують це місце ввечері. Це все через таємничість, не інакше. Він не помітив Доренса тому, що старий не був на майданчику. Він не пав довкола. Ральфові спало на думку, що тепер вдалий момент відвести Доренса в бік і отримати деякі відповіді. Остільки в результаті Ральфа могло спіткати ще більше розчарування. Старий Дор дуже нагадував чеширського кота, заліз в країні див. Більше посмішка, ніж сутність. «Адже є різниця?» – наступав Фей на Педерсона. «Так!» Червоні плями палали на пухких щоках Педерсона. Малер занервував на лавці. «Послухайте, облишмо цю тему і спокійно дограємо партію!» Фей і вухом не повів. Уся його увага була зосереджена на Педерсоні. «Можливо, тобі варто подумати про всі маленькі сперматозоїди, що померли у тебе на руці, поки ти, сидячи на унітазі, мрієш про те, як було б чудово, якби Мерлін Монро взяла твій...» Педерсон різким рухом змахнув решту фігури з шахівниці. Мелер відхилився назад, губи його тремтіли, а широко розплющені очі за окулярами в рожевій оправі, скріплені у двох місцях дротиком, виражали переляк. «Чудово!» крикнув Фей. Блискучий аргумент!» Педерсон підняв кулаки в карикатурній стійці Джона Лоуренса Салівена. «Може, хочеш спробувати цього?» запитав він. «Нумо!» Фей повільно підвівся. Він був сантиметрів на тридцять вищий від лопатолицього Педерсона та й важчий фунтів на п'ятдесят. Ральф не вірив своїм очам. Якщо тут отрута проникла так глибоко, то що казати про інших мешканців міста? Ральф вважав, що Малер правий, С'юзан Дей не мала ані найменшого уявлення про те, наскільки не вдала думка. Обрати полем своєї діяльності Дері, в певному сенсі Дері, не був схожий на інші міста. Ральф рушив уперед, ще не цілком усвідомлюючи, що саме збирається робити, і заспокоївся, побачивши, що Стен Еберлі чинить так само. Вони обмінялися поглядами, наблизилися до двох старих, що стояли віч навіч, і Стен непомітно кивнув. Ральф оповив плечі Фея рукою за секунду до того, як Стен схопив Педерсона за ліву руку. «Не слід робити цього», – Стен говорив просто у відстовбурчене вухо Педерсона. «Інакше все скінчиться тим, що вас обох відвезуть у лікарню з серцевим приступом, а навряд чи це те, що вам потрібно». «У тебе, Гарлі, і так їх уже було два чи три». «Я не дозволю йому жартувати, коли мова йде про жінок, які вбивають дітей!» закричав Педерсон, і Ральф побачив, що по щоках старого котяться сльози. «Моя дружина вмерла, даючи життя нашій другій дочці. Зараження крові відправило її на той світ у 46-му, тому я не потерплю розмов про дітовбивство». «Боже...» Голос фея змінився. «Я цього не знав, Гарлі. Вибач». «До чорта твоє вибачення!» Крикнув Педерсен і вирвався з рук Стена Еберлі. Він кинувся до фея. Той підняв кулаки, але потім опустив їх, коли Педерсен промчав повз, навіть не удостоївши його поглядом. Він пройшов стежкою між деревами і зник з очей. Після цього зависла секундна мертва тиша яку порушувало лише годіння літака. Три. Господи! Зрештою мовив Фей. Десять років. Майже кожен день зустрічаєшся з чоловіком і починаєш вважати, що тобі все про нього відомо. Боже мій, Ральфі, я й не знав, від чого померла його дружина. А тепер ось почуваю себе неосвітнім ідіотом. «Не варто так переживати», – вимовив Стен. «Можливо, у нього саме місячні?» «Замовкне!» – обірвала його Джорджина. «Досить гидоти на один ранок! Скоріше б приїхала і поїхала ця день, тоді все одразу війде в свою колію», – мовив Фред Зел. Малер, стоячи рачки, збирав шахові фігурки. «Не хочеш дограти фею?» – запитав він. «Я пам'ятаю, як вони були розставлені». Ні. Його голос, що залишався рівним і спокійним під час сутички з Педерсоном, тепер помітно тремтів. Гадаю з мене досить. Може Ральф повчить тебе грати? Я пас, відгукнувся Ральф. Він пошукав поглядом Доренса. Старий знову скористався проламом у загороджі і тепер, стоячи по коліна в траві на узбіччі службової дороги, з незмінною книжечкою в руках спостерігав, як літак вирулює до центрального терміналу. Ральф згадав Еда, що мчить по цій же дорозі на старенькому Датсоні і останніми словами шпетить повільні ворота. Уперше за минулий рік йому стало цікаво, чим займався Ед на території аеропорту. «Набагато кращий, ніж раніше». «Ага?» Ральфові довелося докласти зусиль, щоб почути фея. «Я сказав, що ти, мабуть, знову добре спиш, тому що вигляд маєш набагато кращий, ніж раніше. Зате тепер зі слухом тугувато». «Мабуть», – погодився Ральф, намагаючись посміхнутися. «Думаю, мені варто перекусити. Підеш зі мною, фею, я пригощаю». «Ні, я вже поснідав», – відповів Фей. «І зараз, правду кажучи, їжа каменем давить на шлунок». «Послухай, Ральфе, цей старий шкарбун плакав. Ти бачив?» «Так, але на твоєму місці я не став би на цьому зациклюватися», – сказав Ральф. Він пішов до дороги, широкоплечий Фей побрів поруч. Він ішов, сутулившись і похнюпивши голову, нагадуючи величезного ведмедя, убраного в чоловічий костюм. «Хлопці нашого віку можуть розривітися через дурницю. Ти ж знаєш». «Можливо». Фей вдячно посміхнувся Ральфу. «Однаково спасибі, що зупинив мене. Недавна робити дурниць. Ти ж знаєш, на мене іноді находить». «Шкода, що нікого не виявилося поруч, коли подібне відбулося між мною і Білом», – подумав Ральф. У голос же він мовив. «Мені було неважко, Це я повинен тобі дякувати. Такий учинок додасть нового штриха до мого резюме, коли я вирішу звернутися з приводу високооплачуваної роботи в ООН». Фей задоволено посміхнувшись, поплескав Ральфа по плечу. «Так!» Генеральний секретар, миротворець номер один. Ти без проблем одержиш цю роботу. Безсумнівно, бувай фею. Ральф уже обернувся, коли фей торкнувся його руки. Ти ж братимеш участь у злітно-посадочному турнірі наступного тижня? Ральф не одразу зрозумів, про що мова, хоча це й було головною темою розмов Столера на пенсії відтоді, як листя на деревах почало жовтіти. Фей організовував шахові турніри під назвою «Злітно-посадочний номер 3», починаючи з 1984 року. Саме тоді закінчилося його справжнє життя. Призом був величезний хромований кубок з короною і скіпетром. Фей, найкращий гравець серед старих шкап, принаймні в західній частині міста, нагороджував сам себе цим кубком у шести випадках із дев'яти. І в Ральфа виникла підозра, що три рази Фей програвав навмисно для підтримки інтересу в інших учасників. Цієї осені Ральфа не надто цікавили шахи. Йому й без них було про що подумати. «Звичайно!» – відповів він. Узагалі ж я розраховую на приз. Фей посміхнувся. Чудово! Турнір повинен був відбутися минулого вікенду, але я сподівався, що коли його відкласти, то Джимі В теж візьме участь, але він і досі в лікарні, тому, якщо відкладати й далі, настануть холоди і нам доведеться проводити турніри в перукарні, як у 90-му році. А що трапилося із Джимі В? Рак знову взявся за нього, відповів Фей, потім, понизивши голос, додав. Не думаю, що цього разу в нього є хоч найменший шанс відбити напад. Почуття глибокого жалю охопило Ральфа. Вони з Джиммі Вандер знали одне одного ще в справжньому житті. У ті часи обидва моталися по дорогах. Джиммі торгував солодощами і вітальними листівками, а Ральф – канцприладдями паперовою продукцією. У двох вони складали чудову команду, колесячи по Новій Англії, ведучи по черзі авто й дозволяючи собі більш розкішні зручності, ніж ті, що були б доступні одному. Вони ділилися також нічим непримітними секретами чоловіків, що подорожують поодинці. Джиммі розповів Ральфові про повію, яка вкрала в нього гаманець у 1958 році, і як він потім обвів навколо пальця дружину, сказавши їй, що його пограбував попутник. Багато поїздок, багато пробитих колес, багато жартів з приводу самотніх комівояжерів і гарненьких фермерських дочок, багато бесід, що затягувалися далеко за північ. Іноді вони говорили про Бога, іноді про політику. Загалом Джиммі Вандер був дуже класним хлопцем, а потім Ральф знайшов сидячу роботу в друкарні, і Джиммі випав з його поля зору. Вони відновили взаємини лише тут, у деяких інших місцях, що належать місту старих шкап. Зустрічалися в бібліотеці, басейні, задній кімнаті перукарні. Коли незабаром після похорону Керолайн Джиммі розповів, що він цілком достойно витримав бій із раком легенів, Ральф пригадав, яким завжди бачив Джиммі. Чи говорив той про бейсбол, чи ловив рибу, чи їхав він у машині, у куточку рота в нього неодмінно була затиснута сигарета. «Мені пощастило», – сказав він собі тоді. Але, як видно, щастя було недовго. Так відбувається завжди. «Сумна новина», – зітхнув Ральф. «Він уже майже три тижні в лікарні», – повідомив Фей. «Проходить лікування радіацією і приймає уколи за трутою, яка нібито вбиває рак, але насправді вбиває саму людину. Дивно, що ти нічого не знав, Ральфа». «Звичайно, ти здивований, а я ні. Як бачиш, безсоння пані ревнива, вона змушує багато про що забути». То не можеш відшукати бульйонні кубики, то втрачаєш відчуття часу, а потім настає черга із старих друзів. Фей похитав головою. «Клятий рак! Жахливо, як він може таїтися, вичікуючи свого ходу!» Ральф кивнув. Потім, подумавши про Керолайн, запитав. «Ти випадково не знаєш номера палати, Джиммі. Може, я відвідаю його?» Випадково знаю. 315. Запам'ятаєш? Ральф посміхнувся, хоча б на якийсь час. Звичайно, відвідай його, якщо можеш. Вони його добряче накачують уколами, але поки що він упізнає людей. Присягаюся, йому буде приємно побачитися з тобою. Якось він сказав мені, що у вас є що згадати. Ти ж знаєш, як це буває, відповів Ральф. Двоє молодих чоловіків у дорозі, ото й усе. Якщо нам приносили чек за обід, Джиммі завжди давав змогу оплачувати його мені. Раптом Ральфові захотілося розплакатись. Хріново, правда? спокійно запитав Фей. І не кажи. Відвідай його, він буде радий, та й тобі полегшає. «Тільки не забудь про шаховий турнір!» Закінчив Фей і випрямився, роблячи героїчне зусилля, щоб виглядати і говорити якомога бадьоріше. «Ще раз спасибі, що стримав мене від дурниці. Знаєш, мені якось не по собі. Добре, я ж миротворець номер один!» Ральф пішов стежкою, що вела до дороги. Потім обернувся. «Бачиш службову дорогу?» «Ту, котра веде від General Aviation до шосе». Він показав рукою. Від терміналу від'їхала вантажівка. На вітровому склі палах сліпучі сонячні відблиски. Вантажівка пригальмувала біля воріт, входячи в поле дії променя фотоелемента. Ворота почали відкриватися. «Звичайно, бачу», – відповів Фей. «Минулого літа я бачив, як по службовій дорозі їхав діпно». «Отже, у нього є ключ-картка від цих воріт. Не здогадуєшся, як вона опинилася в Еда?» «Ти маєш на увазі хлопця з організації «Друзі життя»? Вчений лаборант, що провів невеликий експеримент, побивши свою дружину минулого літа?» Ральф кивнув. «Тільки я кажу про літо 1992 року. Він їздив на старенькому коричневому датсоні». Фейрус сміявся. Та я не відрізню «Датсон» від «Тойоти» або «Хондер Альфе». Але скажу, хто в основному користується цією дорогою? Постачальники провізії, їхні пілоти, обслуговуючий персонал і авіадиспетчери. Гадаю, деякі пасажири теж мають такі ключі, якщо вони часто літають на особистих літаках. Єдині вчені, зайняті тут, працюють на станції контролю повітря. Він учений такого профілю? «Ні, хімік. Донедавна він працював у лабораторії Гокінга. Бавився з білими мишками. Ну, наскільки мені відомо, на аеродромі не водяться гризуни. Хоча чекайно. Цією дорогою користується ще одна категорія людей». «Так? Хто ж?» Фей показав на будинок зі збірних конструкцій ярдів за 70 від Центрального авіаційного терміналу. «Бачиш той будинок?» «Солотек». А що таке Солотек? Школа, відповів Фей. Там люди вчаться літати. Чотири. Ральф повертався по Гарісавеню, засунувши руки в кишеню і схиливши голову так низько, що бачив лише тріщини в асфальті. Думки його знову кружляли навколо Еда Діпна і Солотек. Неможливо з'ясувати, чи Соло Тек пояснювала присутність Еда на території аеропорту в день зіткнення з містером-садівником, але зовсім несподівано саме на це питання Ральф хотів мати відповідь. Його також цікавило, де Ед живе зараз. До того ж Ральф вирішив довідатися, чи розділяє Джон Лейдекер його цікавість щодо цього. Ральф минув двоповерховий, без жодних претензій особняк Джона Лайфорда з одного боку і ювелірний магазин Скоповуємо золото за найвищою ціною» з іншого. Його думки перервав різкий, заливчастий гавкіт. Підвівши голову, Ральф побачив Розалі, що сиділа на тротуарі біля входу в Строуфорд-парк. Старий собака часто дихав. Слина капала з висунутого язика, утворюючи калюжу на бетоні між лапами. Шерсть стояла сторчма, а вицвіла хустка, здавалося, тремтіла від частого подиху. Коли Ральф глянув на розалі та знову дзявкнула, верніше пискнула. Ральф подивився на протилежний бік вулиці, щоб з'ясувати причину гавкоту, але не побачив нічого, крім пральні самообслуговування. За склом ми готіли жіночі фігури, але Ральфу не вірилося, що Розалі може гавкати на них. Мимо пральні взагалі ніхто не проходив. Ральф озирнувся і раптом зрозумів, що Розалі не просто сидить на тротуарі, а припадає до нього, втискається в землю. Схоже, вона була налякана до смерті. Доти Ральф ніколи не замислювався, скільки спільного у вираженнях почуттів і мови тіла в собаки і людини. Вони посміхаються, коли щасливі, схиляють голову, відчуваючи сором, занепокоєння відбивається в їхніх очах, а напругу видає спина. Так само роблять і люди. І як і в людей, страх проступає в кожному мускулі, якщо собака чимсь наляканий. Ральф знову придивився на протилежний бік, на місце, що привертало увагу Розалі, і знову нічого не побачив, крім пральні бульбуль -буль і порожнього тротуару. Але потім зовсім несподівано згадав маленьку Наталі, яка хапала сіро блакитні сліди, залишені його рукою. Іншим здавалося, що вона хапає порожнечу. Завжди здається, що діти ловлять рученятами порожнечу. Але Ральф знав. Він бачив. Розалі панічно заверещала, її вереск нагадав Ральфові скрип заржавілих дверних петель. Досі це відбувалося само по собі. Але, може, мені вдасться викликати його прихід? Можливо, я зумію змусити себе побачити. Побачити що? Аури, звісно ж їх. І те, що раз, два, три, чотири, п'ять, бачить Розалі. Ральф вже здогадувався, вийшов зайчик погулять, що це таке. Але він хотів упевнитися. Питання полягало лише в тому, як це зробити. Взагалі, як людина бачить? Вона дивиться. Ральф подивився на Розалі. Подивився дуже уважно, намагаючись побачити все, що можливо. Вицвілу хустку, що служила нашийником, запилюжену, що стерчала жмутами шерсть, сірі плями на витягнутій морді. Вона, здавалося, відчувала його погляд і, повернувши голову, глянула на нього і тяжко пискнула. І в цей час Ральф відчув, як щось перевернулося в нього в голові немов завівся стартер машини, промайнуло швидке, але виразне відчуття легкості, а потім вселилася яскравість, він відшукав зворотню дорогу в цей більш барвистий, яскравий і глибокий світ. Він побачив похмуру мембрану, звиду вона нагадувала про тухлий яєчний білок, навколо розалі, побачив темну, майже чорну мотузочку, що тяглася догори. Однак основою мотузочки був не череп, як у людини. Мотузочка Розалі відходила від її морди. «Тепер тобі відома найголовніша розбіжність між собакою і людиною», – подумав він. «Їхні душі розташовані в різних місцях». «Собачка, до мене собачка!» Ральф, моргнувши, відхитнувся від цього голосу, що нагадував дряпання крейди по шкільній дошці. Долоні потяглися до вух, але тут Ральф зрозумів, що це не допоможе. Слух тут був ні до чого. Частина, поранена цим голосом, була глибоко всередині, і руками туди не доберешся. «Ей ти, чортова валіза з блохами! Гадаєш, я буду морочитися з тобою цілий день? Піднімай свою сраку, іди сюди!» Розалій, пискнувши, перевела погляд від Ральфа на те, на що дивилася раніше. Підвелася, тоді знову припала до землі. Хустка на шиї затріпотіла ще сильніша, і Ральф побачив, що ліворуч від собаки розлилася пляма у формі півмісяця. Не витримав сечовий міхур. Подивившись на протилежний бік вулиці, Ральф побачив лікаря номер 3, що стояв між пральною і старим багатоквартирним будинком. Лікаря номер 3 у білому халаті. Ральф помітив на халаті безліч плям, немов його довго носили. І блакитних джинсах. Панама Макговерна і досі була на голові Карлика. Тепер Панама балансувала на вухах створіння. Вона була настільки велика йому, що закривала чоло. Лисий люто посміхався собаці, і Ральф побачив подвійний ряд зубів. І клів канібала. У лівій руці той тримав чи то старий скальпель, чи небезпечну бритву. Раптом подумалося, що на лезі кров, але Ральф був упевнений, що це просто іржа. Лікар номер 3 засунув два пальці правої руки в рот і оглушливо свиснув. Розалі на тротуарі позадкувала і дзявкнула. «Піднімай свою смердючу сраку, приблуда! Негайно!» Розалі підвелася, піджавши хвоста, і поплилася вперед. Наближаючись, вона скавучала, а страх підсилив її кульгавість настільки, що вона ледве могла йти. Задні лапи на кожному кроці підломлювалися. Гей! Hey! Ральф зрозумів, що він кричить тільки коли побачив маленьку блакитну хмарку, що здійнялася вгору від його рота. Усередині хмарки були тонкі сріблясті павутинки, що робили її схожою на сніжинку. Лисий миттєво обернувся на крик Ральфа, інстинктивно піднімаючи затислу в руці зброю. На його обличчі застиг сердитий подив. Розаліза вмерла, уп'явшись у Ральфа величезними, стривоженими очима. "Чого тобі треба, Шорттаймере?" У голосі лисого пролунали лють і гнів через те, що йому завадили, але Ральф ловив у ньому й інші емоції. Страх, як би хотілося в це повірити. Але, скоріше, подив і здивування. Ким би не було це створіння, воно не звикло, щоб його бачили такі, як Ральф. До того ж іще й переривали. У чому справа? Шорттаймери? Язика проковтнув? Чи вже забув, що хотів сказати? Я хочу, щоб ви дали собаці спокій. Ральф почув себе двома різними способами. Він був упевнений, що говорить у голос, але голос його пролунав слабко і віддалено. Немов музика, що чується зі знятих навушників плеєра. Якби хтось-небудь був поруч, можливо, він і почув безказане. Однак Ральф знав, що слова звучали як слабкий видих. Так говорить людина, яка щойно одержала удар у живіт. Усередині ж голос лунав так, як не звучав уже багато років. Молодо, упевнено. Лікар номер три, мабуть, почув його саме так, тому що миттєво відскочив, знову піднявши зброю, тепер Ральф був майже впевнений, що це скальпель, не би обороняючись. Зупинившись на траві між тротуаром і проїзною частиною Гаррі Савеню, він підсмикнув ремінь штанів крізь брудну тканину халата і кілька секунд похмуро дивився на Ральфа. Потім лисий, піднявши ржавий скальпель, зробив ним кілька неприємних повздовжних рухів. «Ти мене бачиш? Подумаєш, велике діло! Не пхай носа туди, куди не просять! Собака належить мені!» Лисий лікар-карлик знову повернувся до собаки, що скулився. «Я більше не жартую з тобою, приблуда! Ходи сюди, негайно!» Розалії, кинувши на Ральфа благальний розпачливий погляд, почала переходити вулицю. «Я не втручаюся в справи лонгтаймерів», – сказав йому старий Дор, вручаючи томик віршів Стівена Добінса. «І тобі не раджу». Чудова порада, однак Ральф відчував, що тепер уже занадто пізно. Він не мав наміру лишати бідолаху Розалі на розтерзання огидному гномові, що стоїть на тротуарі перед пральнею. «Розалі, ходи сюди, дівчинка, ходи!» Розалі, дзявкнувши, підбігла до Ральфа. Вона постояла біля його правої ноги, а потім сіла важко дихаючи і дивлячись на нього знизу вгору. Були ще й інші відчуття, які він читав з легкістю. Одна третина полегшення і дві третини насолоди. Обличчя лікаря номер 3 спотворилося в гримасі такої люті, що почало нагадувати карикатуру. Краще відправити її до мене, шорт -таймера. Я попереджаю тебе. Ні. Я ж відтрахаю тебе. І в хвіст, і в гриву. І твоїх друзів відтрахаю. Ти ж зрозумів мене. Ти... Несподівано для самого себе Ральф підняв руку на висоту плеча, повернувши долоню до голови, начебто збирався прийняти стійку карате. Потім ріжучим жестом опустив руку вниз і почав зачаровано дивитися, як гострі голубі згустки полетіли з кінчиків його пальців і немов стріли полетіли через дорогу. Лікар номер три нахилився якраз вчасно, притримуючи головою панаму Біла Макговерна. Голубий згусток пролетів за два-три дюйми від маленької руки, що притримувала Панаму, і застромився у вікно пральні бульбуль. -буль. Тут він розтікся, мов рідина, і на мить запилене скло стало блискучим і синім-синім, як небо. Але за секунду воно вже поблідло, і Ральф знову побачив жінок, які, мови не було нічого, виймали білизну і складали в машину нові порції. Лисий карлик випрямився і погрозив Ральфові стиснутими кулаками. Потім, зірвавши з голови панаму МакГоверна, затиснув зубами поля і відкусив шматок. Коли він проробляв цей дивний еквівалент дешевої істерики, сонце висікло іскри з мочок його маленьких акуратних вушок. Карлик виплюнув шматок відірваної тканини, потім знову насунув панаму на голову. Цей собака мій, шорт -таймер. Я збирався побавитися з ним. Гадаю, тепер я побавлюся з тобою, га? З тобою і твоїми друзями. Забирайся звідси. У відповідь пролунала брудна лайка. Ральф знав, де і від кого він чув ці соковиті слова. Так само лаявся Ед Діпно біля воріт аеропорту влітку 92-го року таке не забувають і несподівано Ральфа охопив жах у що ж він вляпався п'ять Ральф підніс руку до голови, але щось усередині нього змінилося він знову міг опустити руку вниз ріжучим жестом, але виникла впевненість, що на цей раз ніяких синіх згустків не буде. Лікар, мабуть, не знав, що йому погрожують незарядженим пістолетом. Він відхитнувся, піднімаючи руку зі скальпелем у захисному жесті. Гротескно скусана панама зісковзнула на очі, через що він скидався на карикатурну версію Джека Різника... Патологічно неадекватно через граничну короткозорість. Я провчу тебе за це, шартаймери? Зачекай, ти догрався. Жоден шартаймер не сміє жартувати зі мною. Але цього лисому карликові було достатньо. Він кинувся навтяки по зарослій бур'янами стежці між пральною і житловим будинком. Його брудний халат ляскав по холошах витертих джинсів. Раптом з карликом зникла яскравість дня. На Ральфові це позначилося ніколи раніше не звіданим відчуттям. Він почувався так, немов абсолютно прокинувся. Був навпрочуд енергійний і радісно збуджений. «Я прогнав його! Господи, я змусив відступити цього мерзотника!» Ральф не мав ані найменшого уявлення, ким насправді було створіння в білому халаті. Але він знав, що врятував від нього Розалі, і наразі цього було достатньо. Питання про те, наскільки він психічно здоровий, можливо, повернеться вранці, коли він, як завжди сидячи в кріслі, буде дивитися на порожню, застигло внизу вулицю. Але в цей момент Ральф почував себе на мільйон баксів. «Ти ж бачила його, Розалі! Ти бачила цього гидного маленького...» Подивившись униз, він виявив, що Розалі більше немає біля його ніг. Він вчасно підвів голову, встигнувши помітити, як вона прошмигнула в парк, опустивши морду і підібравши підбиту лапу. «Розалі!» – крикнув він. «Гей, дівчинко. І навіть не розуміючи чому, хіба тільки тому, що вони разом пережили щось екстраординарне, Ральф кинувся за собакою, спочатку піттюбцем, потім бігцем, далі галопом. Ральф давно не бігав. Розпечена голка болю вструмилася в лівий бік, поширюючись за лопатку і на всі груди. У глибині парку він нарешті зупинився, завмер, упираючись руками в зігнуті коліна. Підщипав очі і котився обличчям, як сльози. Ральф хрипло дихав, міркуючи, чи звичайний це колючий біль, що виникав у нього під час змагань на шкільному стадіоні, коли він навчався у старших класах. Чи так почуває себе людина, у якої стався фатальний серцевий напад? За 30 чи 40 секунд біль почав відступати. Отже, це все ж таки поколювання в боці. Чудове підтвердження тези МакГоверна. Я дещо скажу тобі, Ральфе. У нашому віці розумові розлади є явищем поширеним. Ральф не знав, чи це так. Зате він усвідомлював, що від року, коли він брав участь у змаганнях з бігу, його відокремлює майже сторіччя, і що погоня за Розалі була дурістю, можливо небезпечною для його здоров'я. Якби в нього схопило серце, навряд чи Ральф виявився б першим старим покареним коронарним тромбозом за порушення ігнорування того факту, що його 18 уже давно минули. І минули назавжди. Біль слабшав, Ральф приходив до тями. Але ноги ще не слухалися, немов могли без попередження підкоситися в будь-який момент і скинути його на доріжку, посипану гравієм. Ральф підняв голову в пошуках найближчої лавки і побачив щось таке, що змусило його забути про бродячого собаку, про трем у ногах, навіть про можливість інфаркту. Найближча лавка була кроків за сорок по лівій стежці на вершині невеликого пагорба. На лавці в добротному блакитному пальті сиділа Луїза Чес. Обтягнуті рукавичками руки лежали на колінах, а сама Луї заридала так, начебто в неї ось-ось розірветься серце. Привіт! Сьогодні 246 день. Для декого з вас від минулої частини минуло трохи більше, ніж півгодини. Для мене минуло три дні. І так, якщо комусь цікаво, Мішка відписав, що втомлений, але все гаразд. Сподіваюсь, у вас теж все гаразд. Я дякую вам за вашу підтримку, словами і донатами, і підписками, звісно ж. Я прекрасно розумію, що вам, працюючи і слухаючи аудіо з телефона чи компа, можливо, брудними чи просто зайнятими руками, дуже незручно по закінченню бігти, ставити лайк чи щось писати. Однак дуже багато з вас все ж робить це. І я не впевнений, що когось можна змусити слухати аудіокнигу, якщо Ютуб просто її порадить, а це й хтось цього не хоче. Проте мене це дуже підтримує і мотивує. Я радий, що те, що я роблю, комусь подобається. Все буде Україна, сонечко.